بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أمالنا من يهده الله فنمضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خنقكم من نفس واحدة وخنق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد باشتبعنا براتشو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته govorimo večeras o siri životopisu poslanika wasallam, i predislamskom periodu i govorimo o prvoj temi a to je risalatu Allahi vatoru ulvatanijeti aleyha Allahove poslanice i dolazak i prilazak i dolopoklonstva tim poslanicama molamo znati da su ljudi u doba džahilijeta u doba znači paganstva bili takvi da nisu imali nikakvog opravdanja za širk koji su učinili Allahu subhanahu wa ta'ala i za ostavljanje onoga što je Allahu subhanahu wa ta'ala slao u vidu poslanica i vjerovjesnika koji je odašiljao svojim robovima zato što je ta poslanica ili poslanstvo generalno obuhvatilo sve potomke Ademove Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Va in min ummatin illa khalafiha nadhir." Anema ni jednoga naroda a da u njemu nije bilo opominjača. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa laqad fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa tagut I mi smo u svakej ummeti, svaki narod poslali poslanika. Obožavajte Allaha i prođite se obožavanja taguta, to jeste onoga što se obožava mimo Allah subhanahu wa ta'ala ta također to spominje prilikom spuštanja Adema na zemlju. On je spuštan iz dženneta, pa kaže: "Kol ne bi to منها جميع, fa'amma ya'tiyanakum minni hudan." I mi smo rekli, kaže "Svi iz izlazite, pa odmeneće vama dolaziti uputa zatim Allah subhanahu wa ta'ala u drugom ajetu kaže femeni tebahu daje fela jodillu ala jeska a onaj koji bude slijedio moju uputu on neće zalutati i neće biti nesretan znači Allah subhanahu wa ta'ala je dao tu uputu koju je obećao a uputa jeste slanje poslanika i objavljivanje knjiga Allah subhanahu wa ta'ala je ispunio ono što je obećao poslao je poslanike kao donosioce radostnih vijesti i kao opominjače kako ljudi poslije toga i poslije dolazka ti poslanika i poslanica ne bi imali argumenta protiv Allaha subhanahu wa ta'ala na sunjen danu kako ne bi mogli reći nama nisu dolazili poslanici i vjerovjesnici znači sinovi Ademovi su jedni od drugih nasljeđivali znanje i uputu od samoga njihoga praoca Adema kaže Katade prenoseći od Ikrime a on od Ibna Abbas, Anhum, između Adema i Nuha je bilo deset stoljeća si su bili na šarijatim minel haq si su bili i si se predržavali šarijata istine to jeste zakona istine pa se onda razišli pa je Allah poslao virovjesnike kao one koji donose radosne vijesti i koji opominju ljude pa prvi koji je poslan i prvi poslanik je bio ko? Nuh selam prvi poslanik je bio Nuh a.s. a ovo je znači navod koji je naveden od Mujahida i drugih ispravnih prethodnika zato prvi Ljudi koji je šejtan uspijao da uzme u svoje mreže su bili oni ljudi koji su veličali svoje dobre ljude i svoga naroda. Kao što Allah subhanahu wa taala spomene, وقالوا لا تذرن آلِهتكم ولا تذرن ودًا ولا أسوانًا ولا يغوث ويعوق ونسرًا. I rekli su nemojte ostavljati nikako svoje božanstva A, svoje božanstva. To su stvari bili dobri ljudi. Ali kasnije su, vidjećemo kroz generacije to postala božanstva. Nemojte nikako ostaviti svoje bogove, niti ostavljajte vedda, niti suva, niti jegusa, niti jauka, niti nesra. Imam el-Buhari, u sume Sahih od Ibna Basa, radijallahu anhuma, o riječima nemojte nikako ostavljati svoje božanstva, kaže šeitan je objavio njihovome narodu da na mjestima svoga okupljanja postavio njihove slike, odnosno njihove kipove, njihove statue. Oni su sjedili oko tih statua i onda su te statue nazvali po njihovim imenima. Kao što danas imamo. Jer. I onda su ih nazvali po njihovim imenima. Znači stavili su te statue i stavili su njihova imena nato. To je, se znalo se koje ime pripada kojoj od tih statua. To su učinili i onda još te statue, odnosno ti kipovi, nisu bili obožavan. Nisu bili obožavan. Međutim, kada su ovi umrli, kada je otišla ova generacija ljudi, onda je nestalo znanja. Znanje je nestalo između njih i onda su se ove statue počele obožavati. Ti kipovi koji su bili u Nuhome narodu prešli su kasnije među Arape. Ved je bio kip plemena Kelb u Deumetul Džendelu. Sua je bio kip plemena Huzail. Jegus je bio kip plemena Murad, a zatim kod Benu Gatifa u Đerefu kod Sebe. A Jeuk je bio kip plemena Hemdan a Nesr je bio kip plemena Himjer Abdullah ibn Humeid od Muhameda ibn Kaaba o uzvišenog i nemojte nikako ostavljati svoje božanstva kaže to su bili dobri ljudi iz Nuhovoga naroda između znači Adema i Nuha i onda su između njih stasali ljudi to jeste generacije koje su stjele da se povode za ovim dobrim ljudima u njihovome ibadetu. Pa im je rekao Iblis, pa kada bi se samo nacrtali njihove slike i napravili njihove statue, da oni njih gledate. Pa su oni to učinili, a zatim su umrli, a onda je došla sljedeća generacija, pa im je rekao Iblis, oni koji su bili prije vas, su obožavali ove statue, ove kipove i slike, i onda su oni počeli da ih obožavaju. Ibn Jarir od Mohameda ibn Kajsa prenosi da su Jaguz, Jauk, Nesr bili dobri ljudi iz potomstva Ademog. I da su imali također svoje sledbenike koji se povodili za njima. Kada su oni umrli, onda su ti njihovi sljedbenici koji se za njima povodili rekli kada bismo samo napravili kakav kip ili sliku da se na njih podsjetimo i to će za nas biti bolji razlog i bolji motiv da se više podsjetimo i badetu kada se njih prisjetimo pa kada su ovi umrli došli su drugi i onda im je također prišao Iblis i blisi rekao oni su ih to jeste ovih prije vas su ih obožavali i putem njih su tražili kišu to jeste činili stiskla putem njih su tražili kišu Pa su ih počeli obožavati. Kaže Imam Ibn Qaim, rahimahullahu ta'ala. Oni su ih obožavali. Oni su bili, znači, dobri ljudi iz nuhovoga naroda. Kada su umrli, onda su počeli da borave oko njihovih kaburova. A zatim su nacrtali i isklesali njihove kipove. Njima je prošlo dugo vremena. Pa su ih počeli obožavati. Oni su, međusobno... Sabrali dvije fitne odnosno dvije smutnje. Prva smutnja jeste smutnja Kaburova, a druga smutnja jeste smutnja Tih Kipova. I nave dvije stvari, ukazuje Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada kaže: "Ulai'ka allazina itha mat fihim ar-rajul as-salih abil 'abdu as-salihu bana fihi tilka as-suwar. Ulai'ka shiraru inda Allahi yawm al-qiyamah." oni kod kojih kada umre dobri čovjek ili dobri rob onda na njegovome grobu naprave bogomolju. I naslikaju te slike. To su najgori ljudi kod Allaha na sudnjem danu. Takvi ljudi će biti najgori kod Allaha na sudnjem danu. Ko zna kojim povodom je izrečen ovaj hadis? I kome je posanik sallahu alaihi wasallam se obratio ko zna kojim povodom je izrečen ovaj hadis i kome se posanih s.a.v. obratio kaže el Kelbi također znači sve iznesljima od imama naših potvrde o tome da su ovi ljudi koji su spominuti u Kur'anu, u Suri, Nuh bili dobri ljudi kaže el Kelbi to su bili dobri ljudi i svi su umrli tokom jednoga mjeseca njih, koliko je uđena brojena petorca su umrli tokom jednoga Mjeseca. Pa su za počeli da očajavaju njihovi, su narodnici i njihovi bližnji rođaci. I onda su napravili slike i kipove. Kaže, čovjek znači iz toga naroda kad su ovi umrli dolazio bi svome bratiču ili svome bratu i onda ga počeo veličati. Znaš šta mislim Misli, misli, znači dolazio bi tome kipu i počeo ga veličati, odnosno respektirati sredok nije otišla ta generacija a zatim je došla sreća generacija pa su ih još više počeli respektovati i to je gotovo došlo na stepen božanstva, ali treća generacija je došla pa su rekli ti ljudi iz treće generacije naši prijetrodnici nisu uveličali ove ljude osim zato što su željeli od njih šefat, odnosno zalaganje, da se za njih zalažu, pa su i počeli obožavati. A zatim je Allah subhanahu wa ta'ala poslao nuha, salam, pa je potopljen onaj koji je potopljen i voda je oborila ove i počela ih nositi iz jednog područja zemlje na drugo područja zemlje sve dok ih valovi prilikom povlačenja vode nisu doveli na područje današnje džitde, odnosno na obalu, na obalu mora, na područje današnje džitde. Kada se voda u potpunosti povukla, onda je zapuhao vjetar kako prenose i onda su ti kipovi ostali ukopani, odnosno zameteni pijeskom. I tako su znači ovi kipovi preneseni među Arape. Kasnije ćemo vidjeti. Sad dolazimo do idolopoklonstva Amra ibn Luhajja el Hozaija to je prvi čovjek koji je unio idolopoklonstvo u Arape ili među Arape donio je idolopoklonstvo na Arabinsko poluostro nakon što su ljudi bili na vjeri Ibrahima i Ismaila nakon što su bili na fitri na čistom ispovjedanju vjere Allahu subhanahu wa ta'ala. Znači, radi se o Amru ibn Luhayju el-Huzayju. Znači, Amr ibn Luhayj iz plemena Huzaa. Amr ibn Luhayj je bio predvodnik i poglavar svoga naroda Huzaa. I bio je također jedan od vračara Imao je džine koji su mu bili podređeni. Pa je jedan put došao jedan džin i rekao, požuri i otiđi do Tihame. Tihama je jedno brdo u Mekin. Otiđi tamo i budi sretan i spokojan. Dođi do džiddi i naćeš u džiddi kipove koji su pripremljeni Pa ih donesi na brdo Tihame I nemoj se ničega bojati A zatim pozovi Arape Da ih obožavaju Pa će ti se oni odazati Amr ibn Luhay Je otišao u džikdu Iskopao ove kipove A zatim ih ponio I donio na Tihamu I došao je Kada je bila sezona Hadža Pozao je Arape da ih obožavaju pa su se oni odazvali. Znači, ovo navodi Hisham ibn Muhammed al-Kelbi skračeno. Također je rečeno Amr ibn Luhay je izašao iz Mekke u Šam. I to je vjerovatnija priča. Izašao je iz Mekke u Šam. Radi nekih svoji privatnih stvari, možda radi tako dalje I kada je došao do Me'abul Belqa to je područje današnjega Šama bliže Palestini tamo su bili ljudi koji su obožavali kipove pa mu se to svidjelo pa mu se to svidjelo i to je smatrao da je istina i rekao zašto mi ne date jednoga toga kipa da ja sa njim odem da ga odnesem do zemlje Arapa pa su mu dali jedan kip koji se zvao Huben Hubel. Hubel a ime ovoga kipa je bilo poznato. Došao je u Meku, postavio taj kip i naredio ljudima da ga obožavaju i da ga veličaju. Zato što je on bio predvodnik svoga naroda i ljudi su ga, možemo reći tako, i voljeli, i poštovali i njemu vjerovali. I on im je donio znači, ovu notariju, donio ime Širk i oni su to prihvatili kaže Suheili Amr ibn Luhay prilikom upada plemena Huzaa u Beytul Haram prije njih su bili ljudi iz Đurhuba mi smo govorili o potomcima Ismaila po njegovim dajđama koji su zavladali nakon određenog vremena poslije Ismaila koji su zavladali Mekom poslije toga poslije toga dolazi pleme plemen huzaa i oni protjeruju ovo pleme džurhum. Eh, sada je, znači, kao poglavar toga plemena ovdje isplivao i došao Amr ibn Luhaj. Kaže, kada je to učinjeno, onda su Arapi ovoga čovjeka iz Huzaa, to jeste Amra ibn Luhaja, uzeli za svoga boga. Ne bi on njima izvislio ni jedno novotario, a To nisu uzeli kao svoj zakon. Zato što je on e, posebno bio respektovan među ljudima i zato što je davao odjeću i hranio ljude za vrijeme sezone hađa. Pa kažu nekada bi znao u sezone hađa da prikolje 10.000 diva. Zatim, Ili da obuče također 10.000 diva deset hiljada ljudi da im da deset hiljada ogrtača pa čak i lat a lat je ime čovjeka koji je uzimao hurme pa ih gnječio i davao ih hađama po njemu je taj kip nazvan latom i ta stijena na kojoj on to radio nazvana, nazvana latom neki kaže da je to bio čovjek iz plemena Sakif da je on se nazivao Latom uglavnom kada je umro ovaj čovjek Amar Ibn Haji je rekao ovaj čovjek nije umro nego je ušao u ovu stijenu ušao je u ovu stijenu znači njegova duša se sagla neđe u stijeni naredio je znači da obožavaju i da se na toj stijeni izgradi kućica koja se nazivala Lat da bi to kasnije prešlo prešlo u kipa Zatim Ebul Velid el ezraqi u knjize Ahbaru Mekke spominje da Amr ibn Luhay je iskopao oči 20 deva. A kaže muškim devama su iskopavali oči kada bi ih bilo hiljadu. Kada je ih bilo hiljadu. A kada je bilo dvije hiljade, onda bi im iskopali i drugo oko tim devama. To je znači bio njihov poseben običaj. Vidjet ćemo kasnije šta su još, još uveli od tih novotarija u vjeru. Talbiya koja je poznata kod nas koja se uči na hadžu u doba Ibrahima alejhiselam je bila labbaikallohumma labbaik kao što je, je kod nas danas labbaikallohumma labbaik bejk, labbaik la sharika laka labbaik le Odaziyamti se Allahu dozivam odazivam ti se ti nemaš sudruga Svedok nije došao Amr ibn Uhaj dok je on tako učio talbiju ovu ispravnu talbiju njemu se prikazao šetan u liko jednog staroga čovjeka šeha i rekao mu ka illa sharika hunalek znači Amr ibn Muhayya učio talbij la baika la sharika leko da ti se ti nemaš sudruga pa je ovaj šejh tam rekao illa shariken hunalek osim sudruga koji tebi pripada osim sudruga koji tebi pripada pa je to Amr prekorio tom se nije svidjelo Ju pitao je šta je to, pa je ovaj šetan rekao: "Te mliku hu Ti ga posjeduješ, a on tebe ne posjeduje." Pa je rekao fa innahu la ba'sa Nema smjetnje da se ovo izgovara, pa je Jamr ovo izgovorio i tome su se Arapi, kasnije odnosno Arabska plemena podrijedila. Kaže Ibn Ishak: Da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Vidjeo sam Amra ibn Luhayya" kako svoja crijeva vuče po vatri, džehennema. I upitao sam ga o onima između mene i njega, o ljudima, znači, koji su bili između poslanika, sallallahu alaihi wasallam, i Amra ibn Nuhayja, pa je Amr ibn Nuhayja rekao, hele ku, svi su oni propali. To jeste, svi su bili u širku. Kaže Ibn Sahak također, da je Ebu Hureyre rekao čuo sam Allahu poslanika wasallam, kako govori eksemu el huzai eksem el huzai znači eksem, njegov ime eksem iz plemena huza o ekseme rekao i poslanik vidio sam Amra ibn Luhajja kako vuče svoja crijeva po vatri pa nisam vidio nijednoga čovjeka sličnijeg njemu kao što si ti niti čovjeka koji je i tebi nego što je on pa je eksem rekao Allahu poslaniće vjerovatno mi njegova sličnost njemu znači fizička sličnost neće naštetiti pa je rekao kafir, ti si vjernik a on je nevjernik on je prvi koji je izmijenio vjeru Ibrahima on je taj koji je postavio kipove i koji je uveo Behiru, Saibu i Vasilu, a to su vrste deva koje ćemo mi sada, inša Allah, spomenuti. U oba sahiha od Ibn Musaibba se prenosi Behira je bila vrsta deve koja se predavala tavagitima, to jest tagutima odnosno predavala sa kipovima i nije smio nikoda ih muze niko od ljudi, znači kada se odredi da je to za kipa niko nije smio da muze nije niko smio da muze tu devu to je znači uveo Amar ibn Uhay Saiba je bila deva koju oni prepuštali sama da bude na ispaši oni su prepuštali svojim božanstvima i na nju ništa nisu tovarali ništa na nju stavljali kaže Ebu Hurere radijallahu hanhu Allahu posanik salallahu aleyhi vasallam je rekao vidio sam Amra ibn Luhajja Al Huzajja kako vuče svoja crijeva po vatri i on je prvi koji je sejjebe seba to je onaj koji je izmislio ovu notariju ovih deva koji se puštaju radi i božanstva, znači puštaju se ne ispašu i ne dodiruju se niti se tovari zatima sljedeća vrsta deve vasile. Sve ove vrste deva se spomenju u Kur'anu. To je deva, mlada deva, djevica, pa kada ona rodi i onda su on nju prepuštali, odnosno davali svojim kipovima. Ukoliko bi se znači jedna za drugu vezale, tako da se rodi nekoliko ženskih deva da nema između nijedne muške deve. I ima još jedno a to je hami. Hami ili ham je također jedna vrsta muške devi. Kada bi muška deva oplodila nekoliko puta ili određeni put žensku devu, onda bi je počeli smatrati svetom i onda je prepuštali kipovima. Nisu više ništa tovarili na u devu, odnosno nisu su je jahali. Kaže Ibniz Haag, mnogi prinosioci tvrde da je prvi ibadet ovoga kamenja kod sinova Ismailovi to jeste kod Arapa bio baš ono doba kada iz Mekije ne bi izlazio ni jedan čovjek a da nisu sa sobom ponijeli po kamenju znači nekada se desilo da u Mekiji bude velika gužva i onda su uzimali čak znači ljudi i kamenje radi nekakvog bereketa kao što danas uzmanje sa Ajvatovice i onda su to kamenje nosili u svoje krajeve, odnosno nosili su svojim kućama u arabska plemena. Znači, sako bi ponio sasvom kamen iz Harema, iz nekoga respekta i veličanja Harema, pa gdje bi ga donijeli, onda bi ga postavili, znači, u svoje plemene i počeli oko njega tavafiti, kao što bi tavafili oko Kabe. Pa je prošla i ta generacija i došla je sljedeća generacija koja je počela upravo da obožava To Došla je sljedeća generacija koja je u potpunosti se predala obožavanju kamenja i izmijenili su vjeru Ibrahima Ismaila, počeli su obožavati kipove i bili su na onome na čemu su i bili prijašni narodi od različitih zabuda. Među njima je bilo ostataka vjere Ibrahima, bilo onih ljudi koji su se znači pridržavali te vjere tako što su veličali Allahovu kuću, tako što su stavafili oko njih, tako što su činili hađ, umru, koji su borali na refat na muzdelifi, koji su darivali kurbane, kavi i tako dalje. Ali bilo i oni koji su na to još dodavali. Pa kurejiš i kinane, znači dva premena, kurejiš i kinane, kada bi Donosili telbi govorili bi labek allahumma labek la shareeka lak illa shareekun huwa lak tamliku wa mamelek. Odazivam ti se moj gospodaru Allahu odazivam ti se ti nemaš drugoga osim onoga koga ti imaš što jeste ti njime vladaš on tobom ne vlada znači Allah subhanahu wa taala su izražavali jednoću putem telbije ali u telbiji su spominjali i svoje kipove Oni su rekli da vlast na tim kipovima pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Imame Taberani prenosi od Ibn Abbas da je rekao ljudi iz doba širka znači mušnici prije poslanca Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam su govorili ovo što su mi rekli znači odazivam ti se Allahu odazivam ti se ti ne imaš druga osim onoga kojeg ti posjeduješ. Pa Allah subhanahu wa ta'ala objavio reči darbele kumesele min enfusikum. Hal lakum mimma malakat imanukum min shurakaa fi ma razaqnakum fa antum fihi sawaa. Onama navodi vaš primjer. Da li među onima koje vi posjedujete imate ortake u onome čime mi vas obskrbljujemo i da ste vi u tome isti? Mufassiri kada spomenu ovaj ajet kada ga tumače kažu U tumačenju ovog ajeta, da li je neko od vas zadovoljan da ima ortaka u same imetak i da su njih i dvojica isto? Načemu imaš ti svoj metak i onda u taj metak uvrstiš nekoga ortaka. Jel neko od zadovolanih sati, naravno da nije, pa Allah subhanahu wa ta'ala to postavlja pitanje i mušricima koji uče telbio na ovakav način. Kako znači su mogli Allahu subhanahu wa ta'ala da pripisuju drugove, da mu pripisuju takmace? Allah subhanahu wa ta'ala je sve njih stvorio. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala također rekao I oni Allahu pripisuju ono što i oni sami preziru. To jeste Allahu pripisuju kćirke. Zato što su oni smazali da su maleci Allahove kćirke. Pa zato kada bi neko od njih bio obradovan, znači kada bi mu se rodila kčirka, njegovo lice bi pocrnilo Zal le vođuhu mu svedan vahu njegovo lice bi pocrnilo znači vahu akazim i bio bi u potpunosti potišten. Sljedeći put ćemo, inša Allah govoriti o kipovima koji su bili u hijazu i mjestima tih kipova. Da subhanahu wa ta'ala نغراضي نسترpleniu اهله دوان الحمد لله رب العالمين صلى الله على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين